Figyelmeztetik az embert. Jóságos, komoly arcú, idősebb búr egyszerű ruhában. Ahogy sebben-lobbal elhúzódsz mellette az utcán, magadtól nem vetted volna észre, nem lévén rajta semmi feltűnő. Ő állít meg, szerényen, halkan, határozottan. Pardon, a jó napot, mondott zavartan, és barátságosan, meglévén győződve, hogy régi ismeretség jogán szólított meg. Csak te nem emlékszel rá, szórakozott vagy. De ő gyorsan felvilágosít. Pardon, nincs szerencsém ismerni, csak figyelmeztetni akartam, hogy kiszakadt a gavátya hátul. Vérbörös leszel. Csak ugyan. Az ördög vigyel. Biztosan a villamosom történt egy fél órával ezelőtt. És nem szólt senki. Röhögtek rajtad a hátad mögött, nem szóltak. Egy fél órája jársz így világcsúfjára. Köszönöm. Rebeged szégyenülve. Kérem. És már megy tovább, mint aki nem számított különösebb elismerésre és hálára jó cselekedet él. Emberek vagyunk, kötelességünk figyelmeztetni egymást. És ahogy magad is folytatod az utat a legközelebbi szabóig, aki majd ideiglenes kötést ad megsebesült ruhádra, harciasan, elkeseredve nézel körül, nem röhögnek-e rajtad. Szívesen felvennéd a nyílt harcot, ökölre mennél csúfolóiddal éppen azért, mert megérted őket, hasonló látványon te is röhögnél. Velük nyíltan, szemtől szembe. De ha a lelked mélyre nézel, egy titkos vágyat fedezel fel benne. Nem nyíltan, és nem szemtől szembe, hanem orvul, és titokban egyetlen embert szeretnél leszúrni, akire nincs okot haragudni, akinek hálával tartozol. Őt, aki figyelmeztetett, hogy a kabátot ki van szakadva. Az ördög vigye el azt a komoly fontoskodójóságos pofáját. Mi köze hozzá? Hogy mert szólni ismeretlenül? Minek vette észre? Mit avatkozik a dologba, hogy jön hozzá, mit fölényeskedik, menjen a pokol fenekére. Szemtelenség. Úgy tesz, mintha neki még sohasem se szakadt volna ki a kabátja hátul. Persze, ő a tökéletesség, a rend és az erkölcs. Hülye! Az ilyenek ígyják a névtelen leveleket. Figyelmeztetem, hogy a felesége megcsalja. Egyszerűen fel kellett volna pofozni a nagy köszöngetés helyett. Ezek az igazságosak, ezek az emberiség jótevői, ezek a társadalmi bűnök ostorozói. Az is lehet, hogy ő szakította ki a kabátod, csak hogy legyen mire figyelmeztetni. Biztosan ő szakította ki, csak kerüljön a kezedbe!